Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко, Еріх Марія Ремарк, Тіні в Раю, розділ 13. Тієї ночі я спав погано і швидко вийшов з готелю. Занадто швидко щоб відразу йти до Сильверса. Автобусом проїхав по 5-й авеню до зупинки на перехресті 83-ї вулиці і вийшов біля музею «Метрополітен». Він ще був закритий. За музеєм я пройшов через Центральний парк до пам'ятника Шекспіру. Потім попростував уздовж озера до пам'ятника Шиллеру, якого теж ледь впізнав. Напевно, його встановив американський німець ще кілька десятиліть тому, а тепер на ньому красувався витвір якогось збочинця. Червоною фарбою було намальовано розкішний жіночий зад, який ззаду гвалтував чоловік в окулярах. То був досить вдалий малюнок, але він аж ніяк не пасував до творця, Орлеанської діви. Я йшов далі і далі, аж поки до мене не звернувся поважний бородань. Спершу я подумав, що це художник, але коли він поцікавився, чи я вже поснідав, збагнув, що переді мною просто романтичний гомосексуаліст, і я його відшив. Тим часом музей уже відкрився. Я був там уже кілька разів. Він нагадував мені, про Брюссельський музей. І найдивніше, спогади навіювала саме тиша у його залах. Безмежна гнітюча нудьга перших місяців життя у музеї, монотонне напруження, постійний страх, що мене викроють, який поступово перетворився на свою рідну, фатальну звичку. Врешті-решт, здавалося, що все зникло за обрієм. Зосталася сама лише лиховісна тиша, ця відірваність від будь-якого контексту. Це життя у тихому ядрі торнадо, оточений нутровищем бурі, але в уявному прихистку. Серед мертвого штилю, де не ворушиться жодне вітрило. Коли я прийшов до музею вперше, та боявся, що він розбурхає в мені сильні почуття, але сталося навпаки. Цей нью-йоркський музей огортав мене знову і знову своєю захисною тишею. Я нерішуче переходив із однієї зали до іншої, але ніщо не бентежило моєї душі. Спокій, яким дихали навіть найпристрасніші сцени боїв на стінах, який мав у собі щось особливе і метафізичне, щось із серії «Коли вже все позаду» чи «По всьому», цей неймовірний спокій минулого, що саме тому і був спокоєм, бо залишився в минулому. Спокій, про який згадував пророк, кажучи, що Бог існує не посеред бурі, а в тиші. Цей невимовний спокій зберігав усе на своїх місцях і не дозволяв війні виходити за межі полотна і битися у просторі. Мені здавалося, що цей спокій оберігав і мене тут. У цих залах мене раптово охоплювало безмежне чисте почуття життя, яке індуси називають самадхи і яке ніколи не збувається, якщо вона хоча б раз, наче вертикальний фонтан спалахнула в твоїх очах і пронизало все твоє тіло. Байдуже! Чи воно залишилось там чи ні? Що справді залишається, це відблиск оманливої ілюзії світу. Мовляв, життя вічне, і ми вічні. Якщо лише... Спроможемося скинути з себе змігіну шкуру власного «я» і збагнути, що смерть – це лише чергове перевтілення. Така ілюзія виникла в мене, коли дивився Толедо на цей похмурий і величний пейзаж Ель Греко, що сусідував зі значно більшою картиною великого інквізитора. Цього порівняно добродушного про образу гестапо і всіх катів світу. Я не знав, чи існує між ними якийсь зв'язок, але в цю мить просвітлення відчув, що ніщо не поєднане і водночас усе взаємозв'язане, і що цей зв'язок і є людською патерицею. На одному кінці в неї брехня, на іншому – Незбагненна правда, але хіба незбагненна правда? Це не та ж таки незбагненна брехня. У музей я прийшов не випадково. Моллерова смерть вразила мене дужче, ніж я очікував. Спершу не надто перейнявся ним, бо за час моїх поневірянь у Франції не рідко таке бачив. Навіть Гаштенкер, який через недбалу французьку бюрократію Безпорадно і безглуз до нидів у французькому таборі для інтернованих, дізнавшись, що німці на відстані кількох годин ходив від табору, обрав смерть, аби тільки не потрапити до їхніх закривавлених рук. Але це зрозуміла паніка в час найбільшої загрози, а тут усе було інакше. Тут не хотів жити той, кому вдалося урятуватися. І це не був хтось чужий, незнайомий. Його смерть зачепала всіх нас. Я хотів позбутися думок про нього, вважати, що це звичайна випадковість, але вони переслідували мене і не давали спокою. Саме тому я зараз був тут, переходив від картини до картини, аж поки не опинився у залі з «Ель Греко». Пейзаж Толедо здавався сьогодні похмурим і безрадісним. Можливо, через освітлення, але причиною був також і мій похмурий настрій. Досі я нічого не намагався там знайти, а сьогодні дошуковував якоїсь утіхи, хотів обманути сам себе. Але витвори мистецтва – це не сестри-жалібниці, хто прагне розради, Має молитися, але й це – самонавіювання. Пейзаж не промовляв до мене і слова. Не говорив ні про вічне, ні про швидкоплинне життя. Та була красива, спокійна картина. І саме зараз, коли я, намагаючись втекти від думок про смерть, вишуковував у ній життя, мені здалося, що у творі є щось потайбічне наче він перебуває по той бік ахеронту. Натомість велетенський портрет великого інквізитора сяяв холодними червоними барвами, як ніколи, а його очі стежили за мною. Хоч би куди я пішов, наче він раптом після стількох століть знов прокинувся до життя. Від нього віяло могутністю що заповнювала весь простір. Він не був мертвий, він не помре ніколи. Муки тривають вічно. Страх нікуди не зникає. Порятунку нема нікому. Раптом я зрозумів, що вбило Моллера. Я не втратив свого першого враження від музею. Воно залишилося. Але решта відчуттів теж залишилися. І вони були наймогутніші. Мені жила надія, що я врятований. Я пішов далі до зали з китайською бронзою. Мені подобала синя яйцеподібна чаша у скляній шафі, і я відразу пішов до неї. Її не полірували, на відміну від зелених, ідеально виглянцьованих статуеток на прекрасному вівтарі епохи Джоу що стояв посеред зали. Його спиж сяяв там, як нефрит, вигравав шовковим полиском старовини. Цю чашу я охоче потримав би кілька хвилин і в руках, але з вагомих причин усе було під склом, адже навіть невидимі крапельки поту з рук могли пошкодити ці коштовні експонати. Я постояв іще кілька хвилин, уявляючи, яка вона на дотик. Дивовижно, як це заспокоювало. У ясному високому приміщенні з невагомим освітленням було те, що мене так вабило у певний магічний час до антикварних крамничок на другій і третій авеню. Тут зупинявся час – якого я змарнував так багато лише задля того, щоб вижити. Хоч похорон був і не надто дорогий, одначе організовано його з таким фальшивим пафосом, що, здавалося, збита з кількох дощок труна, відвезена звичайним возом на цвинтар, була б значно вартіснішим ушануванням пам'яті небіжчика. Найдужче мені допікало фарисейство, все і всі в чорному, патетичні гримаси, скорботні обличчя, вазони з замшитом при вході та орган. Роль якого, як всі прекрасно знали, виконував грамофонний запис. Моїм порятунком стала Бетті, яка раптом відчайдушно і голосно заридала з червоним, спітнілим обличчям, уся в чорних рюшиках. Я розумів, що не зовсім справедливий. На похоронах важко уникнути як пафосу, так і таємного Глибоко прихованого почуття втіхи. Адже не лежиш зараз у тій жахливій відполірованій коробці. Це відчуття, яке ненавидиш, але не можеш позбутися. Все трохи викривлює, перебільшує і поплюжить. Крім того, я нервувався. Болісні думки про крематорій роз'ятрували мене дедалі більше, поки спокійно наближався до 14-ї вулиці. Я вже знав, що у похоронних бюро, звісно ж, немає власних крематоріїв. Вони є тільки в концтаборах у Німеччині. Але ця думка засіла в моїй голові нав'язливим гедзем, і я не міг її позбутися. Було важко згадувати про це. І я вирішив, що якщо після похорону доведеться ще їхати на кремацію, як це було раніше у звичайну, в Європі, то я відмовлюся. Ні, навіть не відмовлюся, а просто зникну, — говорив Ліпшуц. Я його не слухав. Мене оглушило від задухи та різкого запаху квітів навколо труни. А я побачив Фрезлендера та Рабіновича. Прийшло приблизно 20 чи 30 людей. Половини я не знав, але було видно, що це переважно письменники чи актори. Двійня та Колор теж прийшли. Велискуючи волоссям, вони посідали біля Фрізлендера та його дружини. Кан був сам. Кармен примостилася на дві лавки попереду, і в мене склалося враження, що поки Ліпшуц говорив, вона просто спала. Усе відбувалося непослідовно, як і на кожній панахиді. Людей охопило щось, як завжди, незрозуміле, і вони намагалися молитвою, органною музикою і промовами надати своїм відчуттям ясності. Але тільки жахливо все спотворювали. Поміщанському жалісливо і максимально фальшиво. Раптом... До труни підійшло четверо чоловіків у чорних пальчатках, вони швидко і легко її підхопили, їхні рухи нагадували рухи добре вишколеного ката, і безгучно на гумових підошвах винесли небіщика на двір. Усе закінчилося швидше, ніж я гадав. Коли вони проходили повз мене, здалося, що шлунок почав підійматися, а потім... Здивовано відчув, як мої очі зайшлися слізьми. Ми вийшли на вулицю. Я роззирнувся, але труни ніде не побачив. Біля виходу опинився поруч із фризлендером. Я обдумував, чи в таку мить йому можна подякувати за позику. «Ходімо», – сказав він, – а я на машині. «Куди?» – панічно запитав я до Бетті. Вона приготувала щось випити і з'їсти. У мене обмаль часу. Зараз обід. І ви не мусите залишатися надовго, тільки щоб вона вас побачила. Вона все бере близько до серця, завжди. Ви ж знаєте, яка вона, ходімо. Рабинович, дівчата Коллери, Кан і Кармен поїхали разом із нами. «Це єдина можливість утримати її прощатися з Молером», – пояснив Рабінович. «Ми сказали, що після похорону всі прийдуть до неї. Майєрова ідея, і вона подіяла. У Бетті переміг образ доброї господині, який вона плекає вже десятиліттями. Вона встала о шості ранку, щоб усе приготувати». Ми сказали, що в таку спеку найкраще готувати салати і закуски. А приготувати їх забирає найбільше часу, адже вони мають добре охолонути. Тому вона поралася майже до самого похорону. Слава Богу! Бо страшно уявити, який у Моллера вигляд за такої спеки. Беті вийшла нас зустріти. Двійня та Колер відразу пішли допомогти їй на кухні. На столі вже стояв порцеляновий посуд. Беттина неймовірна турбота зворушувала і вражала. Листь це називалося тризною, зауважив Рабінович До речі, цей прадавній звичай Захопившись, він прочитав довгу тираду Про походження цього обряду ще на світанку цивілізації Справжній німець, подумав я Неуважно слухаючи його пояснення І намагаючись не прогавити нагоди Вислизнути. Прийшли двійнята колер зі стравами, сардини в олігі, куряча печінка і тунець з майонезом. Вони роздали тарілки. Я побачив, як майор, який час від часу приходив до Бетті, нишком ущипнув одну з них за апетитний задок. Життя тривало. Воно було жахливе чи прекрасне, Залежно від того, як його сприймати, Простіше вважати його прекрасним. Решту дня я слухав Сильверсові напучування. Він навчав мене чергового трюку. Я мав казати клієнтові, що картини нема, хоч насправді вона висіла у Сильверсовому кабінеті. Я мусив був запевняти клієнта, що її саме надіслали одному з Рокфеллерів, Фордів чи Меллонів на ознайомлення. «Ви не повірите, як це впливає на клієнта», – пояснив Сильверс. «Снобізми, заздрощі!» Два безцінні союзники антиквара. Якщо картину буде раз виставляли у Луврі чи в музеї Метрополітен, її цінність зростає. Для обивателя робота стає жаданіша і приваблівіша, якщо нею цікавиться якийсь мільйонер. А якщо до тих, хто справді любить живопис? Ви про справжніх колекціонерів. Вони вимирають. Тепер картини купують або щоб вкласти гроші, або щоб похизуватися. А раніше було інакше. Сильверс іронічно глянув на мене. За мирних часів ця тенденція не така поширена. Тоді розуміння мистецтва формується поступово, протягом одного-двох поколінь. Після кожної війни відбувається перерозподіл майна, Одні банкрутують, інші збагачуються. Старі колекції розпродують. Багатії вискочки стають колекціонерами. І аж ніяк не через нестримну любов до мистецтва. І звідки б вона раптом з'явилась у якогось земельного спекулянта чи фабриканта-зброяра? Ця любов приходить тільки після перших мільйонів. Здебільшого тому, що жінці вривається торпець. Чому вона досі не має жодного моне, коли у джонсів їх аж два? Це як із кадилаками та лінкольнами. Сильверс добродушно й гортанно розсміявся. У нього аж забулькало у грудях. Бідолашні картини. Їх уже давно перетворили на справжніх рабів. — А ви б продали б картину якомусь бідняку за частину її вартості, якби він любив її більше за життя, але не мав грошей, щоб цілком заплатити за неї? — запитав я. Сильверс погладив підборіддя. — Тут легко було б вас надурити, відповівши ствердно. — Але ні, я б так не вчинив. Кожен бідняк може щодня безкоштовно ходити в музей Метрополітен і скільки завгодно милуватися картинами Рембрандта, Сезанна, Дега, Енгра та іншими витворами мистецтва за останні п'ять століть. Я не здавався, а якщо йому цього замало, може він хоче мати бодай одну картину, щоб завжди будь-коли навіть вночі молитися на неї. То нехай купить собі репродукції пастелі і рисунків?» Незворушно відповів Сильверс. «Репродукції зараз такі якісні, що навіть колекціонери деколи не відрізняють їх від оригіналів. Його неможливо було збити з пантелику. Зрештою, я цього і не прагнув. Я просто весь час думав про похорон. Уже коли я йшов від Бетті, Кармен раптом вигукнула «Бідний містер Моллер! Його ж зараз спалюють у крематорії!» «Який ідіотизм! Вона досі називала його містером. Мене це рознервувало, але водночас і розсмішило». Єдине, що в мені залишилося від цього ранку, це думка про краматорій, наче тупий зубний біль. І це був не просто образ. Я бачив, як усе відбувається. Я знав, що небіжчик піднімається у полум'ї немов від останнього нестерпного болю, як його обличчя оточене полум'яним вінком палаючого волосся Спотворює страхітлива гримаса. Я знав, які у полум'ї людські очі. У старого Опенгаймера, спокійно продовжував Сильверс, була прекрасна колекція, але він мав із нею багато клопотів. Двічі у нього щось крали. Одного разу картину йому навіть повернули, тому він для безпеки застрахував колекцію на велику суму, і утримання картин для нього подорожчало. До того ж він їх справді любив, і жодна страховка не компенсувала б йому їхньої втрати. Боячись нових крадіжок, він перестав виходити з дому, та зрештою знайшов рішення усіх проблем. Продав усі картини одному нью-йоркському музею. Він здобув свободу, зміг подорожувати куди і коли хотів. Мав достатньо грошей на будь-які примхи. А коли хотів подивитися на свої картини, йшов до музею, де інші люди дбали про страховку і захищали від злодіїв. Тепер він зневажливо дивиться на власників картин та колекціонерів. Бо складно сказати, чи це картини полонені своїх власників, чи навпаки. Сильверс знов гортанно засміявся. Але ж це і справді дотепно. Я дивився на нього і згорав від заздрощів. Яке ж у цього жевжика налагоджене життя? Щоправда, він був трохи цинічний, ставився до всього з іронією прагматичного бізнесмена, і відблизки полум'я, що в ньому в агонії конало мистецтво, було для Сильверса лише затишним палахкотінням вогню в каміні. Такі люди готували їжу та смажили йон на розпеченій магмі чужих пристрастей. Як би ж такого можна було б навчитися? Але чи справді я цього хотів? Я не мав однозначної відповіді. Та сьогодні точно хотів. Я боявся повертатися до свого сірого готельного номера. Ще за рогу побачив перед входом до готелю розкішний rolls ройс Я пішов швидше, щоб застати Наташу Петровну. Коли чогось прагнеш дуже сильно, воно, я це часто відчував на власній шкурі, вислизає в тебе в останній момент. Ось і він!» Вигукнула Наташа, коли я зайшов у плюшевий вестибюль. Відразу нальємо йому горілки. Чи зараз занадто спекотно? Треба навчитися робити московський мул, відповів я. Літо у Нью-Йорку – це літо у Велетенському казані. У Парижі все інакше. Сьогодні я знову в ролі авантюристки, пояснила Наташа Петровна. Ролс ройс із водієм у моєму розпорядженні до одинадцятої вечора. Ризикнете ще раз виїхати зі мною в люди?» Вона задиркувато глянула на мене, а я подумав, що вже і так перевищив суму своїх витрат. «Куди?» – запитав я. Наташа розсміялася. «Не в Лонгчемс. Поїдьмо в центральний парк та з'їмо там гамбургер». «Кока-колою» і з пивом, щоб не травмувати ваших європейських почуттів Добре. «Вона хотіла ще й мене взяти», – сказав Мєлікову, – «але мене вже запросив Рауль». «На поминки чи на дружню вечірку?» – запитала Наташа. «На ділову зустріч Рауль виселяється і хоче винайняти квартиру» і взяти з Джоном громадянський шлюб. Я маю відрадити його. Наказ шефа. Якого шефа? Спитав я. Власника готелю. Звучить так, ніби ми живемо в ритці. Хто цей таємничий шеф? Я його вже колись бачив? Ні. Коротко відповів Меліков. Сімейний гангстер. Кинула Наташа. Меліков озирнувся. «Не можна так говорити, Наташо. Так негарно». «Я знаю його. Я ж тут жила. Він грубий, бридкий, носить завузькі костюми і хотів зі мною переспати». «Наташо Петровно», вигукнув Меліков. «Добре, Владимире. Нехай буде по-вашому». Поговоримо про щось інше, хоча він справді хотів зі мною переспати. А хто цього не хоче? всміхнувся Меліков. Завжди не ті, хто треба. Така моя проклята доля. Налийте мені ще чарку горілки. Вона обернулася до мене. Горілка тут така смачна, бо шеф і ще й власник горілчаного заводу тому нам її продають зі знижкою. Крім того, він і досі не відмовився від наміру колись зі мною все-таки переспати. Він напрочут терплячий. Це його сильна риса характеру. Наташа, застеріг Мелікову. Добре, ми вже йдемо. Чи ви хочете ще чарку гангстерської горілки? запитала вона мене. Я заперечно хитнув головою. Він надає перевагу горілці з Ролс-Ройса, зіронізував Міліков. Ліпше випити ще чарку тут, порадила мені Наташа. Через якийсь трагічний збіг обставин у Ролс-Ройсі стоїть лише пляшка копенгаґського бренді Мабуть, власник автомобіля прогулювався на ньому вчора з дамою. Ми вийшли на двір. Біля машини стояв водій і курив. «Може, хочете сісти за кермо, сар?» Спитав він у мене. «За Роллс-Ройс?» Я б не наважився. Крім того, у мене немає водійських прав. А ще я не вмію їздити. «Просто чарівно!» Нема нічого нуднішого за водія-аматора, докинула Наташа. Я глянув на неї. Здавалося, найбільше в житті вона боялася нудьги. Я любив Наташу. Вона випромінювала впевненість. Мабуть, саме тому їй подобались пригоди, які я ненавидів. Вони задовго були моїм хлібом насущним, черствим хлібом. Черствим і безжальним, немов кайдани. Ви справді хочете поїхати аж у центральний парк? Чом би й ні? Ресторан іще працює. Можна посидіти на свіжому повітрі і подивитися, як бавляться морські леви, як лягають спати тигри, а голуби залітають аж на столи. На терасу приходять навіть білочки. Де ще так близько підходиш до раю? Думаєте, що елегантний водій роллс Ройса втішиться, якщо ми запропонуємо йому на вечерю гамбургер з мінералкою? Алкоголю ж йому, мабуть, не можна? Нічого ви не знаєте. Він п'є, як кінь, і, щоправда, не сьогодні. Він іще має забрати з театру свого повелителя. А ґамбургери. Це його пристрасть. Моя теж. Там панувала тиша. На терасі було кілька людей, і з дерев звисали сутінки. Буря ведмеді готувалися спати. Тільки білі невтомно плавали у маленьких басейнах. Водій Джон сів окремо і з апетитом поглинув три великі гамбургери з томатним соусом і квашеними огірками. Усе запив кавою. «Шкода, що вночі не можна прогулюватися центральним парком», – сказала Наташа. «Через годину вже буде занадто небезпечно. Чотириногі хижаки тоді засинають, а двоногі прокидаються. Де ви сьогодні були?» «У вашого хижака-антиквара?» «Так. На прикладі одного дега він пояснював мені сенс життя. Свого життя, не дега. Аж дивно, скільки парад ми отримуємо на кожному кроці. Правда?» «Ви теж?» «Завжди. Всі весь час пнуться мене виховувати». «І кожен усе знає краще за мене, і згідно з тими готовими премудростями, щастя сидить у кожній хаті. Але це не так. Люди все знають про чуже життя, але не про своє власне. Я глянув на неї. Думаю, вам не потрібні поради. Мені їх потрібно безмежно багато». Але вони не дають мені жодної користі. Я все роблю навпаки. Я не хочу бути нещасною, але я нещасна. Я не хочу бути самотньою, але я самотня. Тепер ви смієтеся. Думаєте, що у мене багато знайомих? Це правда. Але все, що я сказала, теж правда. Вона була дуже приваблива лепечучи у сутінках під останні крики хижаків ці дитячі дурнички. Я слухав її, і в мене виникло таке ж відчуття, як сьогодні в Сильверса, яке незрозуміле і далеке від мого власного здавалося мені їхнє життя. Ними керували прості емоції і звичайні негаразди, вони ніяк не могли зрозуміти, що щастя – це нестабільний стан, а брижі на воді. На них не чигала у сутінках, як Ореста, жадоба помсти. Сумніви у власній невинності, занурення у провину і зграя жахливих еріній, які не дозволяли нічого забути. Можна позаздрити їхньому щастю, успіхам, їхньому вторгненню томленому цинізму, красномовству і невинним нещастям, найбільшим з яких було б втратити гроші чи кохання. Вони всі нагадували мені прекрасних співочих пташок з іншої епохи. якби я хотів бути однією з таких райських пташок, усе забути і щебетати разом із ними. «Часом втрачаєш мужність», — мовила Наташа. — Думаєш, що до розчарувань можна звикнути, але це брехня. Кожного разу вони дошкуляють дедалі дужче, завдають моторошного болю. Кожний новий опік здається сильнішим. І щоразу ці рани гояться довше, ніж попередні. Вона схилила голову на руки. — Я не хочу більше обпікатися. — І як ви збираєтесь цього уникнути? — запитав я. — Підете в монастир? Вона нетерпляче махнула рукою. — Від себе не втечеш? — Утечеш, Тільки раз в житті. Але назад не повернешся, — сказав я. І подумав про Моллера, як він задушливою нью-йоркською ночі самотньо висів на люстрі у найкращому костюмі та в чистій сорочці без краватки. Це розповів мені Ліпшуц. Він думав, що в краватці удушення було б болісніше. Я б це не повірив. Це те саме, коли б хтось їхав поїздом і думав, що приїде швидше, якщо ходитиме туди-сюди коридором. Рабіновича ця тема зацікавила, і з холодною цікавістю вченого він вирішив поговорити про неї детальніше. Саме тоді я й пішов. Кілька днів тому ви вже казали, яка ви нещасна, промовив я. Потім усе заперечили. У вас і справді все міняється так швидко. Тоді ви насправді щаслива людина. І те, і те, брехня. Ви справді такий наївний? Чи просто кипкуєте з мене? І те, і те брехня, перепитав я. Я навчився ні з кого не сміятись. І спершу вірити всьому, що мені кажуть. Так усе набагато простіше. Наташа з сумнівом глянула на мене. Ви дивний, мовила. Говорите, як старець. Ніколи не хотіли стати священником. Я розсміявся ніколи деколи ви справляєте саме таке враження чому б вам не посміятися над іншими ви занадто серйозний трохи гумору вам би точно не зашкодило але ж ті німці я махнув рукою знаю у німців немає почуття гумору це правда що ж у них є натомість зловтіха слово яке існує не в кожній мові. Майже те саме, що ви називаєте гумором. Бажання посміятися з інших. На мить вона аж знітилася. Яблучко, професоре, який ви глибокодумний, як справжній німець, засміявся я. А я нещасна, спусткою в душі, чи сентиментальна і весь час обпікаюся. Розумієте? Так. Таке часто буває із німцями? Бувало. Раніше. Із вами? До столу підійшов офіціант. Водій запитує, чи можна йому замовити порцію морозова, ванільного і шоколадного. «Дві порції», – сказав я. «З вас усе кліщами треба витягати». Нетерпляче кинула Наташа Петровна. Чи можемо ми нарешті поговорити розумно? Ви теж нещасний? Не знаю. Нещасний це ще дуже непевне слово. Вона вражено глянула на мене. Що більше темніло, то світліші ставали її очі. Тоді з нами вже нічого не може статися, промовила зрештою майже боязко. Ми обоє. «В глухому куті. З нами справді нічого не може статися», – підтвердив я. «Ми пройшли вже крізь сито і решето, а тому стали страшенно обережні». Офіціант приніс рахунок. «Думаю, вони вже зачиняються», – сказала Наташа. Мене охопила паніка. «Сьогодні я не хотів залишатися сам і злякався, що Наташа зараз поїде». Але ж автомобіль у вашому розпорядженні Аж до закінчення вистави Так Хочете покататися? Залюбки Ми підвелися Тераси і звіринець спорожніли Темрява чорним полотном огорнула дерева Здавалося, стоїш на сільській площі У фонтані немов негранята Плюскаються морські леви А трохи далі у стайнях. Сплять буйволи та зебри Вже настала та година Коли центральний парк стає небезпечним Зараз пора патрулів та збочинців Вони підкрадаються до лавочок На яких цілуються закохані Пора кишенькових злодіїв Гвалтівників і вбивць Настає пізніше Коли вже геть стемніє А ще справжніх бандитів і поліція не може з ними нічого вдіяти. Вона об'їжджає всі алеї і розсилає патрулі, але парк просто велетенський і сховатися можна всюди. Шкода, було б добре, якби хоч улітку все змінювалося, але зараз нема чого боятися. Ми ж не самі, вона взяла мене під руку. Зараз нема чого боятися, ми ж не самі. Подумав я і відчув її зовсім поруч. Темрява не приховувала в собі небезпек. Вона оберігала нас і наші таємниці, що виблискували, мов перлина розради. Я відчув майже незнану ніжність. Ніжність, яка ще не мала імені і нікого конкретного не стосувалася. Вона повільно витала в повітрі, Наче подих пізнього літнього вечора, І водночас уже була солодким обманом. Вона не була чистою, А складалася з суміші почуттів, Зі страху і побоювань, що минуле, Знов наздожене тебе, Із боягуства, і бажання вистояти В цей таємничий і підступний Проміжний період безпарадності, який опинився десь між порятунком і втечею. Зі сліпого бажання вчепитися у будь-що схоже на затишок. Мене узяв сором, але я легковажно впішав себе, що і Наташа не краща за мене, іначе плющ чіпляється за найближчу опору, без зайвих запитань і без надмірної чесності. Вона не хотіла залишатися сама у важкий період життя, і тепер і я цього вже не хотів. Незважаючи на всі ті приховані причини, навколо нас ширяла ця тепла, легенька ніжність, що здавалася зовсім безпечною, бо не мала поки що імені і не знала болю, який шулікою впивається в тебе кіхтями, і якому так легко віддатися. — Я обожнюю тебе, — сказав і сам здивувався, коли ми проходили крізь освітлену жовтими ліхтарями арку до п'ятої авеню, а перед нами був ваніла широка водієва спина. — Я не знаю тебе, Наташо, але обожнюю, — повторив я, зауваживши, що вперше звернувся до неї на «ти». Вона повернула до мене. «Це неправда», – заперечила. «Ти брешеш?» «Це неправда, але все одно кажи таке. Це приємно чути». Я прокинувся, але минуло ще кілька хвилин перш ніж зрозумів, що бачив сон. Поступово розпізнав. Темні контури своєї кімнати, світлі обриси вікна і слабкий відблиск червонястої нью-йоркської ночі. Пробудження було тягуче і повільне, ніби я вилазив із якоїсь трясовини, якою мало не захлинувся. Прислухався. Мабуть, я кричав. Я кричав щоразу, коли бачив цей сон, і щоразу мені треба було багато часу, щоб отямитися. Мені снилося, що я когось убив і закопав у дикому саду біля струмка, і що через певний досить тривалий час його знайшли. Біда підкрадається до мене, і мене незабаром схоплять. Я ніколи не міг точно сказати, жінку я вбив чи чоловіка, навіть не знав, чому я таки скоїв, і мені здавалося, що ще у сні я забував, що зробив це. Тим страшніші були для мене страх і повна розгубленість, що довго переслідували мене після пробудження, наче той сон був правдивий. Ніч і раптовий переляк руйнували всі захисні бар'єри, що я зводив їх довкола себе. Побілені вапном стіни крематорію з гаками, на яких підвішували людей, із калюжами під ними, з головами, які конвульсивно здригалися від ударів і обрискували стіни, все зринуло переді мною у цю задушливу ніч. А потім я побачив худющу, мов скелет, рук на підлозі, яка ще тіпалася, і почув масний голос, що наказував. «Наступи на неї!» Падло, ти мерзен, ти розтопчеш її врешті чи ні? Давай, бо я тебе прикінчу. Ми тебе ж тут підвісимо, наволоче, але повільно, смакуючи. Я знову почув той голос, побачив холодні глумливі очі і усоти повторив собі, що він би мене вбив, як на докучливу муху так само, як убив десятки інших в'язнів, якби я не виконав того наказу. Він тільки чекав, щоб я відмовився, і щоразу я відчував, як з-під моїх пахв струмками лився під, і я щоразу стогнав, безпорадно і ледь тримуючи блювоту. Цей масний голос і ці садистичні очі Потрібно знищити Мерц Думав я Егон Мерц Оскільки я не єврей То мене потім відпустили Під час чергового Суперечливого пом'якшення режиму І тоді я втік Голландський кордон Був зовсім близько Я його добре знав Крім того мені допомогли Але я був переконаний Що це садистське обличчя Ще зрини переді мною, перш ніж я помру. У цю коротку літню ніч я заціплено, наче скам'янівши зсередини, Сидів на ліжку, підібгавши під себе ноги. Сидів і думав про те, що я зовсім хотів зарити глибоко в землю І навіки поховати, а також про те, що це неможливо. І що я мушу повернутися». А доти не маю права здохнути чи з огиди та розпочав вкоротити собі віку, як Моллер. Я мав вижити і рятуватися, а як саме, не мало значення. Я знав, що вночі все здається драматичнішим, збільшуються цінності і змінюються поняття, але я і далі сидів, Відчуваючи над собою чорні крила каяття, Безпарадної люті та суму. Я сидів там, аж поки не засірів світанок. Я говорив із собою, як із маленькою дитинкою. Я чекав на день, а коли він настав, Я був цілком розбитий, Наче цілу ніч із ножем у руках, Боровся проти нескінченної стіни, набитої чорною ватою, і ніяк не міг її подолати. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Еріх Марія Ремарк «Тіні в раю» Розділ 14 Сильверс відрядив мене до Купера чоловіка, який купив картину «Дега» з танцівницею. Я мав привезти йому роботу і допомогти її повісити. Купер жив на п'ятому поверсі будинку на парк-авеню. Я думав, що двері відчинить служниця, але Купер вийшов до мене власною персоною, без піджака. «Проходьте», – сказав він. «Нам треба трохи часу, щоб знайти належне місце для цієї зелено синьої дами». «Вип'яти віски, Чи краще каву?» «Дякую. Я залюбки б випив кави. А я віски. У таку спеку це єдиний людський напій». Я не заперечував. Завдяки кондиціонерам у квартирі було холодно, мов у склепі. Куперова голова нагадувала стиглий помідор. Це враження посилювало ще й через французькі меблі у стилі Людовіка П'ятнадцятого вишукані і позолочені, а також через маленькі італійські крісла та невеличкий розкішний венеціанський жовтий комод. На вбитих тканиною стінах висіли картини французьких імпресіоністів. Купер зірвав папір із картини Дега і поставив її на стільчик. «То було справжнє шахрайство з картиною, правда ж?» – запитав він. Сильверс стверджував, що подарував її дружині, і, повернувшись додому, вона розгнівається. Це ж блеф. Ви її тому і купили? відповів я. Ні, звісно, я її купив, бо хотів мати. Ви хоч приблизно знаєте, скільки Сильверс здер за неї? Гадки не маю. Тридцять тисяч доларів. Купер. Пронизливо глянув на мене. Я відразу зрозумів, що він бреше і просто хоче вивідати в мене інформацію. «Ну?» – спитав він. «Багато грошей, правда? Як на мене цілий статок». «Чому? А скільки б ви за неї дали?» Я засміявся. «Ні копійки». «Чому?» – дуже швидко запитав Купер. «Бо в мене взагалі нема грошей. Зараз між мною і цілковитим безгрошів'ям тільки 35 доларів. Купер не відступав». «А скільки б ви заплатили, якби мали гроші?» Я вирішив, що вже відповів на достатньо запитань, щоб відпрацювати чашечку кави. «Усе, що мав би», – відповів я. «Якщо ви оціните свої картини, то зрозумієте, що захоплення мистецтвом це досить прибутковий бізнес. Прибутковішого просто немає. Крім того, думаю, що Сильверс залюбки погодиться викупити її знову. З чималим зиском для вас. Шахрай! Щоб через тиждень знову запропонувати мені її на 50% дорожче? купер лекотів, наче індик після ідження. Задоволено і вже не агресивно. То куди ми повісимо танцівницю? Та ми пішли квартирою. Але Купера покликали до телефону. Огляньте все, кинув він мені. Можливо, ви самі знайдете належне місце. Квартиру було омебльовано, вишукано. Купер мав дуже добре на всьому розумітися. Або користуватися послугами чудових консультантів. А може і те, і те. Служниця водила мене з кімнати до кімнати. «Це спальня містера Купера», – показала вона. «Тут іще є трохи місця». Над широким ліжком у стилі модерн висіла картина в позолоченій рамі, лісовий пейзаж із оленем, який відчайдушно трубить, кількома козулями та потічком на передньому плані. Я мовчки дивився на цю, Недолугу мазанину Пан Купер це сам намалював Чи успадкував це від батьків Не знаю Вона висить відколи я тут працюю Прекрасна картина, правда? Усе як насправді Точно З морди оленя Навіть пара йде Пан Купер мисливець Не чула про таке Я роззирнувся і побачив Венеціанський пейзаж зима. Від зворушення мені аж сльози на очі накотилися. Я розгадав Куперову таємницю. Тут, у власній спальні, він скидав усі маски. Це було те, що він справді любив. Усе решта – вистава, бізнес. Можливо, навіть мінімальне захоплення хто міг це знати та й кого це обходило. Але цей олень, який відчайдушно трубив у лісі, то була пристрасть. А цей сентиментальний венеціанський етюд – романтика. «Ходімо далі», – сказав я служниці. «Тут картини так дібрані, що ми тільки все зіпсуємо. На горі теж є приміщення, там тераса і маленька вітальня». Вона повела мене сходами вгору. З кабінету долинав вирізкий грубий голос Купера, який по телефону віддавав накази. Мені стало цікаво, чи кабінет умебльовано так само, як і спальню. Другий олень, який трубить у лісі, там теж був би доречний. Біля дверей на терасу я зупинився. Переді мною скільки сягало око, у задушливій літній спеці розкинувся Нью-Йорк схожий на африканське місто з хмарочосами. На обрії можна було вгадати океан. То було місто з каменю і сталі. Саме таке, як його бачили будівничі. Це місто не виникло поступово, не розрослося спокійно й органічно, не вкрилося патиною століть. Його швидко і цілеспрямовано спрямовано побудували рішучі люди, не обтяжені традиціями та естетичними міркуваннями. Їхнім найвищим законом була доцільність, а відтак і нова, безстрашна, неромантична, некласична, сучасна краса. Я подумав, що на Нью-Йорк треба дивитися з висоти пташиного польоту, а не знизу, задираючи голови до хмарочосів. Згори вони мали... Умиротворенний вигляд, здавалося, що будівлі навіть пасують до навколишнього світу, як жирафи у стаді зебр, газелей та гігантських черепах. Я почув, як важко дихаючи і човгаючи ногами, купер піднімається сходами. — То ви знайшли місце? — Тут, — сказав я, показуючи на терасу. Але за часом сонце зруйнує картину. Хоч танцівниця над цим містом – це було б щось. Може, краще у вітальні поруч? Там на стіну не падають сонячні промені. Ми зайшли до вітальні. Вона була дуже світла, з білими стінами і меблями, оббитими яскравим квітчастим ситцем. На одному зі столів я зауважив три китайські бронзові фігурки – та кількох танцівниць династії Тан, глянув на купера. Цікаво, що ж він за один. Чи недоречніше йому було б замість бронзових статуеток епохи Джоу придбати три старовинні келихи, а замість теракотових танцівниць порцелянових гномиків чи слонів? Туди, показав я, на стіну за бронзовими фігурками. Зелено-синя патина статуеток має такий же відтінок, як і балетна пачка танцівниці. Купер сторожко дивився на мене, і сопів. Я приставив картину до стіни. Треба буде довбати стіну, сказав він нарешті. А коли доведеться її колись зняти, залишиться дірка. Тоді ви зможете почепити там іншу картину, сказав я здивовано дивлячись на Купера. Крім того, дірку можна так загіпсувати, що її майже не буде видно. Але ж, Купер Діай, саме так він, напевно, і нажив свої мільйони. Хоч, як це дивно, мене це не розізлило. Олень у спальні примирив мене з цим чоловіком. Хоч Купер цього і не усвідомлював, але решта речей у квартирі були йому ворожі. Так само він розумів, що на все це потрібно багато грошей, але гадки не мав, скільки й за що платити. Саме тому намагався в мене про все випитати. Він не розумів, як мистецтво співвідноситься з грошима і скидався на справжнього аматора. Зрештою таки наважився. Пробити маленьку дірочку, найменшу, яку тільки можна зробити. Ось бачите ці патентовані гачки. Для них потрібен лише тоненький цвяшок. А висіти може велика картина. Я швидко з усім упорався. Купер і далі недовірливо дивився на мене. Але я все-таки підійшов до китайських бронзових фігурок і взяв їх у руки. Відразу відчув, Ніжне тепло патини, яка водночас здавалася прохолодною. То були прекрасні статуетки, і в мене виникло дивне відчуття, наче я повернувся до свого згаслого домашнього вогнища. Вони були бездоганно досконалі. Виникло невимовне усвідомлення, що багато віків тому якийсь ордій невгамовних, юних. Смертних кочівників пощастило дотикнутися до втіленої ілюзії вічності? Ви розумієтеся на бронзі? запитав Купер. Трохи. Скільки вони коштують? запитав квапливо, а я мало не обійняв його за таку справжність і передбачуваність. Вони безцінні. Тобто, чому то в них? «Краще вкладати капітал, ніж у картини?» «Я не про це», – відповів я дуже обережно, щоб не вдарити Сильверса з флангу. «Але вони дуже красиві. Кращих немає навіть у музеї Метрополітен». «Справді? Нічого собі? Колись один шахрай втулив їх мені. Вам дуже пощастило. Думаєте?» Він завулькав, як шість індиків, і зміряв мене поглядом. Напевно, йому спало нагадку дати мені чайові, але потім він передумав. — Ще кави? — Дякую. Я повернувся до Сильверса і все йому розповів. — Старий головоріз! — вигукнув Сильверс. — Він щоразу випитує все, коли я когось до нього посилаю. Просто вроджений випадковий покупець. Починав вже з візка зі старими залізяками, а згодом продавав цілі поїзди брухту. Потім узявся виробляти зброю. До того ж, у найвигідніший момент, саме перед початком війни, старанно постачав зброю і брухт Японії. Коли це стало неможливо, забезпечував, Сполучені Штати. За кожного дега, якого він купує, віддали життя кілька сотень чи й тисяч людей. Я ще ніколи не бачив, щоб Сильверс так гнівався. Стосовно дега, звісно, це ж була чистісінька правда. Але його слова закарбувалися в моїй свідомості. Фальш і дворушництво – Справляють сильніше враження, ніж правда. Чому ж продаєте йому картини? Запитав я. Чи не перетворюється вас на співучасника злочину? Досі лютий Сильверс розсміявся. Чому? Лише тому, що продаю картини. Але ж я не можу вести бізнес як квакер. Співучасник? У чому? У війні? Та це просто смішно. Заспокоїти його було дуже важко. Я пояснив, що ставлю стільки запитань, бо просто намагаюся мислити логічно. І щоразу це спричиняє непорозуміння. Не перетравлюю цих торговців смертю, врешті спокійно виголосив він. І все ж таки, здер із нього на п'ять тисяч доларів більше, ніж я оцінив картину. А треба було здерти на десять тисяч більше. Він приніс собі віскі з содовою. Хочете? Дякую. Але я вже і так випив забагато кави. Отак і треба сприймати помсту. У цифрах. Навчившись цього, я зміг би виборсатися з похмурої трясовини минулого. Ви зможете це надолужити, сказав я. «Думаю, він скоро знову прийде. Я сказав йому, що інше полотно дега чудово гармонюватиме з тим, яке він купив, і що на мій особистий смак те інше полотно у мистецькому плані значно цікавіше». Сильверс задумливо глянув на мене. «Ви швидко вчитеся. Пропоную парі». Якщо купер протягом місяця прийде по іншу картину ДГ, ви отримаєте 100 доларів. Перед готелем Плаза я випадково побачив Наташу. Вона перетинала площу з крислатими деревами у напрямку 59-ї вулиці. Я вперше побачив її в день. Вона йшла швидкими великими кроками, трохи нахилившись уперед. Мене не бачила. Наташа, озвався я, порівнявшись із нею. Міркуєш, яку діадему взяти на прокат у Ван Кліфа і Арпельс на сьогоднішній вечір? Вона здивувалась лише на мить. А ти? Не розгубилася вона. Украв у пана Сильверса полотно Ренуара, щоб заплатити рахунок в Ельмарокко. Різниця у тому, зітхнув я. Що я думаю про прокат, а ти відразу про крадіжку. Далеко підеш. За те, мабуть, проживу менше. Хочеш пообідати зі мною? Де? Я тебе запрошую. Розсміялася вона. Так не годиться. Я вже застарий, як на утриманця. І у мене замало шарму. У тебе взагалі немає шарму. Але це не суттєво. Ходімо. І перестань моралізувати. Ми всі тут обідаємо завжди в кредит. Усі платять в кінці місяця. Тому твоя честь не постраждає. Крім того, я хочу тебе з деким познайомити. З однією літньою дамою. Дуже багатою. Вона хоче купити картини. Я розповіла їй про тебе. Але ж, Наташо, я не продаю картин. Ти ні, а Сильверс продає. А якщо ти приведеш до нього клієнта, він має заплатити тобі комісійні. Що? Комісійні? Так заведено. Хіба ти не знаєш, що половина людства живе за рахунок комісійних? Ні. То запам'ятай це. А тепер ходімо. Я голодна. Чи ти боїшся? Вона виклично глянула на мене. — Ти дуже гарно, — сказав я. — Браво! Якщо вигорить з комісійними, я запрошу тебе на вечерю з ікрою та шампанським. — Браво! — Дакор, згодна. Цього достатньо, щоб тебе не мордувало сумління? — Достатньо. Тепер у мене залишиться тільки страх відкритого простору. — Ти не відрізняєшся від решти, — зауважила Наташа. Ресторан був майже повний. Здалося, що я опинився в елегантній клітці з метеликами, галками і папугами. Усюди бігали офіціанти. Наташа, як завжди, знала багатьох присутніх. «Думаю, ти знайома з половиною Нью-Йорка», – сказав я. «Дурниці, я знаю тільки нероб і людей, пов'язаних із модою. Таких, як і сама. Щоб тебе знов не охопило агарофобія», «Замовимо щось із літнього меню». «Літнє меню» – цікаво звучить. Вона розсміялася. «Це просто назва однієї з дієт. Усі в Америці дотримуються певної дієти». «Навіщо? У всіх тут досить здоровий вигляд». «Щоб не погладшати?» «В американців дві манії – зберегти молодість і не погладшати». Кожен хоче вічно залишатися молодим і струнким. Старість тут непопулярна. Шанованого старця, якого безмежно поважали б у давній Греції, тут запхнули б до будинку для літніх людей. Наташа закурила цигарку і підморгнула мені. Ми ж не говоримо зараз про те, що більшість людей у світі голодує. Ти ж це мав на увазі, правда? Я не такий безнадійний, як ти вважаєш. Я думав геть не про це. Ну-ну, я подумав про Європу. Там іще не голодують, але їжі в них значно менше. Вона глянула на мене під напівопущених вій. Ніколи не замислювався, що тобі було б корисно менше думати про Європу. Мене вразило її зауваження. Я намагаюся про неї не думати. Вона розсміялася. А ось і багата стара дама. Я очікував побачити розмальовану фурію, жіночий варіант купера. А до нас підійшла вишукана дама із сріблястими кучерями та рум'яними щічками. Здавалося, що її все життя берегли, плекали, і вона так і залишилася лялічкою. Їй було 70, хоч спокійно можна було дати й 50. Здавалося, її просто обгорнули в ледь прим'ятий папірс. Видавали тільки шия і руки, тому на ній було чотири разки перлин, що вишокно ховали ганджі і робили її схожою на портрети в стилі ампір. Вона цікавилася Парижем і багато мене про нього розпитувала. Я старався не розповідати про тамтешнє моє життя і подавав усе так, наче там немає війни. Я дивився на Наташу і розповідав про Сену, острів Сен-Луї, набережну Великих Августинів, про літні вечори в Люксембурзькому саду, на Єлисейських полях та в Булонському лісі. Мені легко було говорити, поки я дивився на Наташу і бачив, як ніжнішають її очі. Нам швидко принесли замовлення, і менш як за годину місіс Вімпер почала прощатися. — Заїдете по мене завтра о п'ятій годині? — запитала вона. — І відразу вирушимо в галерею вашого Сильверса. — В залюбки! — погодився я, і хотів був щось додати, але Наташа штурхнула мене ногою під столом. «Я замовк», – Наташа розсміялася. «Тобі ж було не боляче? Переконана ти хотів їй пояснити, що просто розпаковуєш для Сильверса ящики. Правда? Не варто. Тут є багато людей, які тільки та й роблять, що консультують дурних багатіїв і відводять їх до знайомих антикварів. Агенти з продажу», – підсумував я. «А справжні консультанти – це достойні люди, – відповіла Наташа, – які захищають бідних безпорадних мільйонерів від антикварів-грабіжників. То ти підеш до неї? – Так, – сказав я. – Браво! – через кохання до тебе. – І ще раз браво! – щиро кажучи, я б і так пішов до неї. Мене значно легше підкупити, ніж ти думаєш. Вона легенько заплескала у долоні. Ти поступово стаєш майже чарівним. Себто перетворююся на людину, згідно з твоєю термінологією. Ще не зовсім на людину. На статую, що намагається робити перші кроки. Мені аж дивно, як усе швидко вдалося. Місіс Вімпер же нічого про мене не знає. Ти говорив про те, що вона любить Париж, літо у Болонському лісі, Сену, набережну, букіністічні крамнички, але жодного слова про картини. Це сподобалось їй найдужче, дуже мудро, жодного слова про бізнес. Ми спокійно йшли п'ятдесят четвертою вулицею. Я почувався радісно і легко. Зупинилися біля вітрини антикварного магазинчика з єгипетськими намистами. Прекраси вигравали бірюзою, а поруч із ними стояв великий ібіс. З аукціонного дому Савої виходили люди і виносили клими. Це прекрасно відчувати життя. І як далеко ще було до ночі. «Ми побачимося сьогодні ввечері», – запитав я. Вона кивнула. «У готелі?» «Так». Я пішов вулицею назад». Серпанок пилу заволік сонце, пахло вихлопними газами і гарячим подихом вулиці. Я трохи постояв перед Савої. І врешті-таки зайшов. Зала була напівпорожня і сонна. Аукціоніст стояв за кафедрою і вигукував пропозиції. Розпродаж климів закінчився і тепер продавали фігурки святих. Їх винесли на сцену і поставили в рядочок. Здавалося, їх готують до нових тортур. Деякі ще були перев'язані шнурком і їх розпаковували просто там. Кольорові фігурки не користувалися попитом і були дуже дешеві. В воєнний час такі найчастіше відправляли у в'язниці. Я знову вийшов на вулицю і почав роздивлятися вітрини. Між масивними меблями епохи Ренесансу Стояли два китайські бронзові вироби. Один із них – копія з епохи Мін. Це відразу впадало в очі. Інший – напевно справжній. Патина була поганенька, можливо, навіть надавалася до обробки, але все одно мала щось таке, що надавало їй справжності. Мені здалося, що хтось, хто не дуже тямиться на мистецтві, Вважав цю бронзу копією і намагався її підробити. Повернувся у напівтемне приміщення і попросив каталог наступного аукціону. Бронзу продавали там без даних про епоху. Між олов'яними глечиками, латунними виробами та рештою дешевих речей. Вони мали би коштувати дуже дешево, оскільки таких скромних аукціонів багаті антиквари, не відвідують. Я вийшов із Савої і пішов униз по 54-й до 2-ї авеню. Там повернув праворуч і попрямував далі до магазинчика братів Льові. Я думав, чи не купити бронзу самому, щоб потім перепродати її Льові-старшому. Переконаний, що він не зауважив її між олов'яними глечиками і масивними меблями. Потім згадав про Наташу і про той вечір, коли вона... Відвезла мене на Ролс ройсі до готелю. Я тоді попрощався поспіхом, бо під кінець дороги змовк, Думаючи тільки про те, як мені втекти з цього розкішного автомобіля. Причина була по-дитячому смішна. Я мав терміново сходити в туалет. Оскільки у Нью-Йорку знайти відповідний заклад значно важче, ніж у Парижі, то терпів до останнього, а тому в мене не залишилося часу достойно попрощатися. Наташа обурено дивилася вслід, а коли я вже зробив нагальну справу, то розізлився на себе і подумав, що знову все зіпсував. Щоправда наступного дня той факт, що я обрав страждання і муки, і не попросив водія зупинитися біля першого ліпшого готелю, а Наташу почекати в машині, здався мені хоч і вивернутою на вспак, але таки романтикою. Я вважав це дурницею, але водночас і виявом поваги, тому мене охопило відчуття несподіваної ніжності. Я намагався згадувати вчорашні відчуття аж поки опинився перед крамницею братів Льові. Побачив Льові-молодшого, який стояв між двома білими кріслами у стилі Людовіка 14-го і замріяно дивився на вулиці. Я зібрався з силами, відмовився від думок про мою першу самостійну бізнес-оборудку і зайшов усередину. Містер Льові, як справи, Обережно поцікавився я нейтральним тоном, щоб відразу не розізлити цього романтика. Добре. Брата зараз немає. Він саме споживає свою кошерну їжу, ви ж знаєте, а я? Ні, додав він, м'яко блиснувши очима. Я харчуюся по американському. Брати Льові нагадували мені відомих сіамських близнюків. Один із яких не вживав спиртного взагалі, а інший був справжній алкоголік. Оскільки система кровообігу в них була одна на двох, то нещасний непетущий мусив витримувати не тільки сп'яніння, а й похмілля брата пияка. Як завжди страждала доброчесність. Так само і в братів Льові. Один ортодоксальний єврей, а інший... Вільнодумець, я натрапив на бронзову фігурку, сказав я. Її продаватимуть з аукціону зовсім дешево. Льові молодший відмахнувся. Скажете про це моєму братові фашисту. Мене бізнес тепер геть не цікавить. Міркую винятково про проблеми життя та смерті. Він рішуче обернувся до мене. Скажіть мені чесно, що б ви порадили? Одружуватися чи не одружуватися? Запитання було провокативне. Я програв би за будь-якої відповіді. Який ваш знак зодіаку? запитав я натомість. Що? Коли ви народилися? Яке це має значення? 12 липня. Так я і думав. Вирак, дуже вразлива, сімейна. «Мистецька натура!» «То мені одружуватися!» «Раків важко позбутися!» «Вони тримають так міцно, що годі їх відчепити, хіба що відрізавши клішні!» «Яке жахливе порівняння!» «Порівняння суто символічне!» «Психоаналітики сказали б інакше!» «Поки не вирвеш їм статевих органів!» «Ото й усе!» «Заскімлив Льові!» «Оближмо це!» Скажіть мені чітко і просто, одружуватися мені? У католицькій Італії я б вам сказав однозначно ні. В Америці все простіше. Ви завжди можете розлучитися. Хіба йдеться про розлучення? Я запитую про одруження. Мені не довелося дешево жартувати, що це одне і те ж. Так само, як і пояснювати, що. Хто про таке запитує, той одружуватися не має. Або ти одружуєшся, або ні. У магазин зайшов Льові-старший, який аж сяяв від кошерної їжі. Молодший поглядом попросив мене мовчати. Я кивнув. Як, Як справи у паразита? Весело запитав мене Льові-старший. У Сильверса. Він щойно добровільно підвищив мені зарплату. Його право. І скільки? Долар на місяць? Сто. Що? Обидва брати втупилися в мене поглядами. Старший оговтався швидше. Мав би додати двісті. Я був від нього у захваті, але вирішив не відступатися. Він так і хотів. Але я відмовився. Вважаю, що поки таких грошей не вартий, можливо, через рік. З вами ніколи розумно не поговориш. Про бурмотів Льові Старший. Чому ж ні? Заперечив я. Якщо йдеться про бронзу, я розповів про свою знахідку. Я міг би купити її для вас на аукціоні. Всі вважають її підробкою. А якщо вона справді фальшива? Тоді ми помилилися. Чи ви хочете, щоб я застрахував вас від збитків? — Ай, чому би і ні, — сміхнувся Льові, — з вашими прибутками. — Я і сам можу її купити. Так буде простіше. Відповів я розчаровано, бо очікував на більшу вдячність за таку пораду. Чергова помилка. І як сочевичний суп? Смачний сочевичний суп? А звідки ви знаєте, що я його їв? Я показав на його піджака, «Де красувалася половинка роздушеної сочовичини? Занадто важка страва, як на цю пору року, містера Льові. Ризикуєте вхопити апоплексичний удар? Бувайте, джентльмени. Містере Рос, ви просто добродушне чудовисько!» З кисло-солодкою посмішкою відповів Льові-старший. «І геть не розумієте жартів. Скільки захочуть за твою бронзу?» Я маю ще раз на неї глянути. Добре, бо я не зможу. Та й коли подивлюся на неї принаймні двічі, вони щось запідозрять. Вони мене знають. Повідомите мене? Добре. Я вже був біля дверей, коли Льові-старший гукнув. А про Сильверса ви ж збрехали? Ні, відповів я. Але в мене є краща пропозиція від Розенберга. «Не ступивши і двадцятьох кроків, я пошкодував, просказане. Не з етичних міркувань, а через забобон. За життя я вже чимало разів вдавався до махінацій із Господом Богом. Завжди свято вірив у нього, опиняючись у загрозливій ситуації. Так само, як тореодори перед боєм на арені приносять до своєї камерчини фігурку Богоматері, прикрашають її квітами, Моляться й обіцяють золоті гори ставити свічки, відвідувати меси, благочестиво жити, не пити текіли і таке інше. Та щойно бій щасливо минав, вони безцеремонно жбурляли до валізи з брудною білизною матінку божу, квіти розпродували, обіцянки забували і припадали до пляшки з текілої. Аж до наступної кориди. Коли все повторювалося знову мої махінації з Господом Богом були того ж калібру крім того був і ще делікатніший забобон який мене вже давно не переслідував він будувався не на тому щоб відігнати небезпеку а на тому щоб не злякати надію я зупинився з вітрини крамниці з риболовним причандальним на мене дивилися опудала щук яких Кільцями обвивала жилка. Щоб не злякати надію, її треба принаймні мати. Подумав я і раптом зрозумів, що з тих же причин я і подарував братам Льові свою маленьку бізнес-справу. Я хотів схилити на свій бік не лише Бога, який саме підіймав сонну голову над дахами будинків, а й саму долю. Бо сталося те, в чому я вже давно зневірився. Я знову на щось очікував. Не на раціональне чи матеріальне, а на тепле і ніжне. Воно сповнювало мене блаженного відчуття, що я ще не остаточно перетворився на автомат. Мені пригадалися старі давно забуті відчуття, серцебиття і прискорене дихання. Цієї хвилини вони стали справжні. Їх осяяло несподіване подвійне світло двох життєвих стежин, моєї та іншої, безіменної.